Det är vi som är köttgrotterna. Jag Med köttgrotterna Ja, damer och herrar Även ni som sitter där mm. Kanske egentligen borde stå Ja yeah. Vi måste jag tänkte berätta för er Även ni som sitter fortfarande Vi eh, tänkte börja Det har varit så mycket ös här ikväll och Massa band som har väldigt snabbt Och jag vet inte om de haft bråttom eller... Men vi tänkte faktiskt börja med en 15 minuters blueslåt Med improviserad text Improviserad text, det är väldigt viktigt Improvisurer i det här med rock'n'roll Vi tillhör det gamla godet 15 minuters blueslåt Kallar ni det? Vi kommer sjunga om tjejer som övergett oss Andra hemskheter, Vi kör den första. Ja, så är det.